Nduguzangu wa islamu, lazima tukumbushane jambo hili Kila wakati bana, u islamu, lazima watu wajue dini yao Bila kujia dini yao, njio leo wa islamu wananguka katika tuwa matulkubra Wananguka katika maangamivi makubwa Watu washuguliki na dini yao, lakini dini naribika zangu tukisema hivi Lazima tuzunyoshe mikono hizi masajit zetu Na wale ambekombani wa masimamizi hizi misikiti Misikiti katika tarehe ya kisilamu ndili kwa ndio mamba ya elmu, ndi nilikuwa ndio sehemu watu ilimu. Vile na tu elimu. Vile tunfaanya bidii tule misikiti inaengwa. Viletfanya bidii kuna kwamba tuunde magorofa lakini tunasahau kitu moja. ndiyo mmoja ya kasema, mi asbabi dhafi ilmi, niongoni mwa sababu kubwa ya kudhofi kwa elmi,riabi dauri masajji. Ni kupotea kwa dauru ya misikiti Misikiti haifani na mwina wotakikana kufanya Misikiti nilikuendo sehemu ya watu kutakelimu Siku zozana Siku vutana kamba Umma inapotea Lakini kila mtu mbeo kama mechukua hili juku mbasi hieni maskul Anyewe kumbakeshu ataulizwa Alifanya nini alipokuwa kiongozo wa misikiti Je, misikiti watu walipata faida jani Kali ya misikiti ya mtu mwaba wa sallam Watu walipata faida Wakatoka jahabida minal ulama wakatoka watu mko kwenye vigogo walitoka wapi misikiti ilikuwa inacheza kubwa sana kwa kishkomba elimu inaendelea ilmu nafi kisha watu wamekuwa na tabia na desturi ya kuwazia watu kwenda kutafuta elimu Anasema imam sema imamul akiwakusudia watu wawa akisema kutwa utariq wa nuabu aliblisi washurtihi fil ardh kutwa utariq Wale watu wao kwamba wanawapiga watu na kunyang'anya watu katika njia. Kisha kaendelea, wanuwaabu ibilisi na wanaaibu wa ibilisi katika huu mbongo ardhi washuthi na zile zile wale maskari ya kwamba hao ndio waaskari wa ibilisi kina nani? Alladhina yuthbituna nnasa an talab al ilmi. Wale wale watu kwenda kutafuta elimu. An tafaqahu fi kwenda kujifundisha idini yao. Kwa nini? shima ataweka sababu ambazo kwamba hazipo. Kwamba ukienda sehemu fulani wale watu kadhaa kadhaa hawana lolote kule hakuna kusoma. Kwa nini? Dile yeye labda hakupata nafasi ya kwenda kusoma. Ikawa anataka kuipaka matope. Sehemu mkomboho wanapata elimu nafi. Ili mtu akiona na sehemu ile bwana haifai. Asema haula watu sampuli hii. zao ni kubwa kushinda madhara ambayo anayotoa ule Kwa nini yahulu na baina al-abd wa ila Allah? Unajaribu kuweka kizuizi baina yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweka kizuizi baina ya mje Allah na Allah. Maana elimu ndio inakupeleke wewe kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Elimu ndio kupambia wewe namna kufanya ibada. Duku zangu wa Islam hii ilikuwa ni attautia ilikuwa ni mukadimma mfupi lazima tukungushane kila wakati kwamba siku zote uislamu ni dini elimu